Hashteko ekitalia xingar dugu beti, eta aurten lahesoroko pie hontxalok du irabazi. Epaile batek azpimarratu du iratzearekin erretziak gustu ona eman zakola irabazleen xingarari. Bestalde antolatzaileak parte hartzea handia azpimarratu dute aurten. Behogei bat xingar aurkeztuak ziren. zunbaitzu bi xingarekin dinik. Baina nola lotu xingar bat. Goazen txekretu bila, edo bedain entxadezaun aholku zunbait bilitzia. Singar onbat editeko jareneko behar da urde onbat. Eta gero uh, behar du jakin singarra ilantzen. Singarra ilantzeko uh, behar jakin uh, nola gazitu behar den, nola garbitu eta prepatu. Uh. <gazitza> Zergia onbat eitia. Zergia kampuan behar daen gaztenan azpian, libertatzean, ezbarnia... Eretako, eh, esteko, eh? Eta gauzagunak unak maitea iatera. Iardo Gastenach ta yeah, Voilà Carbon uh -huh. Berdia ah, eh. ta Libertatia fiskatte Carbon Mina Ngio Ah gerro gerro Et là, va uste avec vous, tu me dis c'est critique. C'est rien, mais la tête n'a pas ça. Voilà. Mais qu'est-ce que il te m'a dit, ça sur terrain non loin autant. Ah, les créatures sur Eres sigi gara nitia. Adinarabea ote. Sigi gara una, sigi gara, asi ke biu xotakari. Iro txain. Teldo txeko. Sigi abi xotadeba. Nire sarmo sigi gara. Sigi gara, pikatsiar berikor pehman, kupau na. Ta haris gaustaria. Ara. Ta, len leno alcampanta. Ege sofiskata aktua ahora. Xanoki asi gundiak, xanoki. Urora, singa kemet mundi tiko balia, cheria jo Kampuan ezari, inahala Kampuan, untxa bazkatu bestan dena, eta jo hitzalia, enfen, behar da hitzalia on bate, mozteko xingarra untxa, eta jo, jo kontxer batu, huri da, sekretua, kontxer batu, lehenik gazitan, eta jo berriz txirintxo, eta, eta miratu, miratu. Aire kurantar laika, uh, xingaja hon da. Hane badu lekuat, aniz e, kuranderrian dena, eta gio, e, bada, umitasun posina ate, eta haki tendo neustuko. Enetakoa. Singarari pasten du mixtura eta Minagreta gatzata, liperta, du eta batxurita, gatzata, liperreta, horik ilan maxte idendu pasta eta haik ilan flotatzen toz maiten dinez guztia Bomberaz, sekretia Xecret, pastea da Michel Abergerin kantuaikin. Akin <z> lebon, <Middle monster> le shambon de bayonne Som luson hume, chamo legume Gesorrenon, da l'univer eion Burra, o shambon Ara, Michele Lecheverian zundugu beaz Hain konfririen himnoa kantatzen? eta gian iraganeat joingira ibilki berroi urtezuk parte hartzen zula. Ze kanbio ikusi uzuzuk? Kanbioa eta gehi horien da ibiltzen zen hastean, eta xingarrare gehi horazan. Eh? Eta gehi horrekin helduzien, gehi horienak bat edo bestean saltzea delduzien. Eta gai, xingarrak gutio heldu dira eta ez da saltze horrik amia du mondu ahondia ikusten e dut ikusi uten demoran e xingarren saltzia eta gio bai xingarren soilea e frango e -tito. -tito, erosdeak batez e baina jale pesta edera zientzat? baina pesta edera da, bizi gailko ambiantza hona da eta mementoa goxioa pasatzen du eta joa ingira bazkariat onainetat eta hola hori Onbe, ondai ziela hori dian. Mil eskerrain eta agian eldon urtarte hori. <laughs> Hara, sekretuak edo sekretuak ez zirenak bildutugu. Horain praktikan eman behar. Horiekola, arroa lagun, igande arte onge biatuada bayonako bosteunt eta berrogeita mairugaren xingar feria. Eta gomita luzatia izan zauzien.